Molt bon dia, benvinguts, gent de mitjans, de comunicació, veïns, veí, veí, veí habitual, <laughs> eh, regidors, bé, promotors del, del festival. Convocada aquesta roda de premsa avui, perquè ja estem escalfant motors, eh, ara sí que ja ho veiem aquí, el que és aquesta tercera edició del Festival Internacional de Circs, Ciutat de Figueres, el 20 de febrer. Tornem a, a començar l'espectacle, que durarà 5 eh, dies, eh, dies de, de dijous a dilluns, del 20 al 24 de, de febrer. Hem anat donant informació d'aquest esdeveniment i el que avui voldríem explicar concretament als, al director promotor d'aquest festival, voldríem explicar les eh, darreres actuacions que s'han pogut tancar el programa, que ja està definitivament tancat, i que faltaven dues eh, actuacions que han pogut concretar, concertar, i que sembla que tenen unes característiques molt especials i molt i molt eh, reconeguts. Són la, les trups que venen reconeguts arreu arreu del món o a nivell internacional. En concret, sobre com va aquest, aquest esdeveniment, amb, amb xifres, eh, tenim unes xifres eh, que ens donen un, unes 15.000 entrades venudes, a un mes del festival estan, eh, el promotor està a unes 15.000 entrades venudes, 15.000 espectadors, per tant, estem ja a més, eh, a més espectadors del que va haver-hi en la, la primera edició, a l'any 2012 el programa artístic és eh, sens dubte el de major qualitat del, del, dels que s'han presentat en el festival fins ara eh? nivell artístic i nivell tècnic és del de major qualitat hi han fins a 75 artistes 24 atraccions a cada espectacle segueixin avent aquelles dues línies d'espectacle eh? que ens tenen acostumats espectacle blau, espectacle vermell eh? que van competint fins a arribar a l'últim dia per tant 24 atraccions a cada, a cada espectacle 14 països participants i uns 75 artistes. A més a més del que és espectacle i d'aquesta altíssima qualitat artística, a més a més d'aquest espectacle, això suposa diguéssim un retorn immediat per la ciutat, tant a nivell d'ocupació i, de, i del propi consum d'aquests artistes i d'aquests espectadors... Eh, però també a nivell d'activitats paral·leles que es faran en paral·lel en el, les sessions del festival activitats eh, paral·leles que se'n fan fins a 20 a la ciutat aquests dies del, del festival activitats que posen en valor els fotògrafs locals eh, fan partíceps en el, el marc d'aquest festival els, els agents culturals de la, de, de la ciutat posen en relleu la l'enorme tasca de recerca i editorial que està portant a terme Circus Art Foundation, que són els promotors d'aquest festival. Hi ha un altre retorn, que és el de la projecció internacional que es dona a aquest esdeveniment. La setmana passada, el dimarts, es va fer a la seu de l'Associació d'Amics del Castell també una conferència, i una xerrada sobre la projecció internacional que dona el Festival Internacional de Circ de eh, Ciutat de Figueres a la ciutat de Figueres pròpiament. Per tant, aquí hi ha una notorietat que s'està assolint a nivell mundial per part de la ciutat de Figueres convertint-se en un referent a aquest festival al costat de festivals internacionals de caràcter mundial com són el de París, el de Monte Carlo o de, o de Budapest. Seguidament, el, el director promo, promotor d'aquest festival us explicarà dades concretes de que, en què consistiran aquests espectacles que faltaven per tancar el programa i totes aquelles dades de detall ben bé del que és a l'espectacle. Genís, si us plau. Moltes gràcies d'ha vingut un cop més a una convocatòria més prèvies a les que volem fer abans de, del 20 de febrer que ja s'acosta de manera inevitable <laughs> i Sobretot, bueno, la, la Marta us ha fet eh, cinc cèntims molt ben fets dels continguts de... que avui us volíem presentar. El... Anem al gra i presentem-vos la vostra atracció 23 eh, i la 24, que eren les dues últimes que faltaven. Eh, hauria de tocar fusta, tot i que la tril no ho és, per dir-vos que el, el circ és com l'alta competició i, i de la mateixa manera que l'any passat doncs, per a qüestions de lesions físiques d'última hora dues atraccions no van poder venir tot i que eh, per nosaltres donem tancada aquesta selecció de 24 números sempre hi ha una possibilitat que esperem de cap manera que succeeixi que una d'aquestes 24 atraccions doncs, eh, o per lesions físiques o per... Eh, Problemes d'avisats, nosaltres penseu que tots els artistes són inèdits a Europa, això comporta en tots ells uns tràmits eh, sovint feixucs, perquè a més a més són països d'un cert exotisme eh, diplomàtic, eh, doncs que ens costa, ens costa sovint de, de, de que aquests processos d'avisats doncs es facin amb fluidesa. Aleshores, doncs eh, està clar que avui diguem tots els artistes tenen els seus bitllets d'avió comprats i pagats, eh, però no tots eh, tenen encara el seu visat, ja ens agradaria. Aleshores bé, sense més preàmbuls, doncs, l'atracció 23, que és un veritable cotx per nosaltres poder-vos presentar, perquè està considerada avui com un dels nous grans talents del contorsionisme, i eh, hi ha entre els entesos qui la considera entre les quatre millors contorsionistes solistes del món una èlit en les que s'inclouen per exemple dues persones que coneixeu com eren la Rich Metico d'Etiopia i que vàrem gaudir i premiar la primera edició o la Sasha Pivarals que aquesta setmana, eh, si avui és, di... avui és dimecres doncs ahir va recollir un dels premis del Festival de Circ de Monte Carlo Uh, que era aquella contorsionista, si recordeu, que llançava la sageta amb un arc. Mm, doncs la Jordan McKnight, ella és uh, d'Estats Units, viu a Las Vegas amb la seva família, uh, destaca <coughs> entre les quatre diversitats principals que hi ha en el món de la contorsió. Dins, dins el seu gènere hi ha tantíssima Mm, tantíssim respecte cap a ella des d'un punt de vista tècnic i artístic que a poc estarà Figueres els eh, dies previs al seu aniversari complirà 16 anys eh, doncs que fins i tot quan ella va publicar abans que ho féssim nosaltres avui aquí al seu Facebook la invitació al nostre festival doncs han estat desenes i desenes d'espectadors els que han comprat les entrades i els bitllets d'avió i hotel per venir a Figueres principalment per poder-la gaudir en directe. El, en el dossier que usem hem entregat hi teniu la seva biografia, que és la mateixa que apareixerà en el programa de demà, que està a punt d'anar doncs, a impremta, i eh, bueno, aquí teniu unes imatges d'ella. El, realment el, el, el, el seu número, ja ho veureu, és, és tant d'una qualitat tècnica com d'una bellesa estètica difícilment superables. I ara sí, toca tancar el programa i dir-vos que el tancament del programa d'aquest any, i per fer-vos un símil que tots entenguem, eh, representaria allò que un restaurant li pot suposar rebre una estrella Michelin. Per nosaltres, aquesta 24a atracció ens situa, fi, finalment, de manera consolidada i definitiva, entre la claríssima, ja no èlit europea de grans festivals de circ al món, sinó que en la família de 16 festivals de circ al món només n'hi ha tres, el de Monte Carlo i el de Wu a Xina, que han aconseguit aquesta, per entendre'ns entre nosaltres, estrella Michelin, que és la possibilitat de poder rebre una atracció que representa el més que prestigiós circ nacional de Pyongyang. Hem tingut eh, una relació directa amb aquest circ, per poder tenir aquests artistes a Figueres. Dir-vos que a data d'avui només hi ha dos festivals al món que ho han aconseguit. Dir-vos que parlar en el món del circ dels acròbates nord-coreans és fer-ho dels millors acròbates des d'un punt de vista tècnic quan parlem de volteig aeri que hi ha en el món. L'atracció que representarà el circ nacional de Pyongyang a Figueres va participar en el festival de circ de Bukhiau, on va ser, evidentment, com sempre que van a festivals, eh, premiada, i és allí on la vàrem descobrir. És una atracció única en la història del circ, ja que proposa una combinació única. És la de la balança russa amb les barres fixes. En concret es tracta de vuit acròbates del circ de Pyongyang. El circ nordcoreà va néixer l'any 1952, Avui eh, té un prestigi assolit doncs, eh, participant i vencent doncs, les primeres competicions de circ que hi ha en el món i dir-vos que, que, des del meu punt de vista doncs, personal, mai hauria pogut somiar, no amb una tercera edició, ni amb una desena ni una vintena, haver arribat a poder presentar en el nostre esdeveniment artistes del circ de Pyongyang és un reconeixement internacional a la tasca que hem fet amb només dues edicions eh, que ens ha arribat d'una manera totalment inesperada i realment pensàvem que quan picaríem aquella porta no s'obriria i no només se'ns ha obert, sinó que se'ns ha obert de bat a bat i amb les dues ales de la porta. Aleshores, eh, això, bueno, per molts espectadors nostres pensaran potser que és un país més i una atracció més, no ho pensaran quan vegin el número, perquè realment és excepcional, però dins els professionals del món del circ sabem doncs que no es pot obtenir un major reconeixement que Corea del Nord enviï en un festival internacional una de les seves principals atraccions. Evidentment aquest número, com tots els altres del programa, eh, no ha estat mai a Europa. Com que ara ja tenim els 24 números, ara ja és moment de poder-vos dir quina és la composició dels nostres dos espectacles. Com sabeu, abans de la final, que és la Gala d'Or, el final de la qual s'entreguen els guardons oficials del festival, eh, hi ha dues semifinals que es repeteixen diverses ocasions perquè l'espectador, que també vota i dona el premi del públic, i els jurats eh, puguin... Eh, doncs això visualitzar de manera suficient el conjunt d'atraccions perquè el seu veredicte doncs, sigui just. Les dues semifinals, que com sabeu anomenem espectacle blau i vermell, són totalment diferents, eh, s'alternen, l'espectacle blau el viurem dijous 20 i dissabte 22 i el vermell el viurem el divendres i el diumenge. Aquí teniu la composició d'espectacle blau, també la teniu en el dossier en paper que us hem enregat. Com veieu, són espectacles totalment diferents, però sí que guarden un equilibri. Un equilibri en qualitat, un equilibri en països representats i un equilibri molt important en varietat de disciplines de pista. I també, evidentment, teniu l'espectacle vermell, així, aquests espectacles, ara que els posarem doncs, a la web i les xarxes socials, ja tothom sap realment els noms i cognoms dels artistes que podrà gaudir a l'espectacle que Us ho deia, un espectacle eh, d'un festival, és un espectacle per tothom, però també és una competició. La competició forma part de la pròpia identitat i eh, definició d'un festival internacional de circ com el que proposem. El nostre jurat oficial, 2014, el composen cinc eh, persones de reconegut prestigi dins l'àmbit del món del circ. El Thierry Utrilla, que ja us el vaig mig avançar, que és el director artístic i d'escenari del Music Hall, sens dubte, de major renom arreu del món, que és el Moulin Rouge, de París. La directora d'una de les companyies d'acròbates xineses de més fama, que és la China National Troop, de Xina, la senyora San Lili, el senyor Raúl Gibó, que ja va formar part del nostre jurat oficial, és l'únic que repeteix l'any passat, que és el director del Cirque Medrano de França, el senyor Bruno Laloy, que és el director del Festival Internacional de Circ de Saint-Paul-les-Dacs, a França, un dels altres grans festivals de circ d'aquesta 16 família de veritables festivals de circ que hi ha al món i en els quals doncs, el de Figueres és el darrer a arribar, i qui presideix aquest jurat aquest any és el Sr. Dmitri Ivanov que a de ser el director i president d'un altre gran festival de circ que és el que es celebra Igeps cada any és el ministre de Cultura de la República d'Unmúrtia la qual cosa esteu veient doncs, ja pels noms de les persones que anem anunciant no només d'artistes sinó també de jurats fins a quin punt la notorietat i el prestigi del nostre, vostre festival doncs es va consolidant i és creixent. Una de les originalitats del Festival de Circa de Figueres és la de no donar nom només a un jurat oficial, com fan la resta dels altres 15 festivals, sinó també poder donar veu i vot a la premsa, a la crítica, a aquells que més hi entenen, fins i tot podria dir, del món del circ. El jurat de la crítica d'aquest any el forma l'historiador mexicà Julio Rebolledo, professor d'història del circ a la Universitat Mesoamericana de Puebla, el senyor Lender Bechding, que és el redactor en cap de la revista holandesa Circus Photo Magazine, el senyor Alessandro Serena, director de la revista Circo, que es publica a Itàlia, professor a la Universitat de Milà, i també codirector del Centre CHEDAC, el Centre Educatiu d'Investigació sobre les Arts del Circ, que es troba a Verona, i amb el que el nostre centre d'estudis de Circus Arts Foundation, aquí Figueres, és col·laborador de manera continuada, perquè de centres com el que tenim a Figueres o el que hi ha a Verona, només hi ha un altre tercer a tota Europa, que està a Xalons. El senyor Alexander Ripkin, que és el eh, creador del portal rucircus.ru, que és el portal web de notícies sobre el món del circ en tot el territori rus, líder amb milers de visites diàries i que fan una bona difusió en el territori rus del nostre festival. I finalment el senyor Donald Stassi, que és col·laborador de la revista King Paul i que ens ve d'Anglaterra. I una altra de les originalitats és que a banda de la premsa volem donar també veu els fotògrafs especialitzats en circ, el Piet Hein-Haut de Holanda, l'Ivonne Carvínio de França, que alhora també és editor, el Patrick Gel de França, que és el creador, el que va fotografiar algunes de les fotos que eh, protagonitzen el nostre cartell d'aquesta edició, l'Àlvaro uh, Castellano Villar, que d'aquí més endavant us en faré 5 cèntims, i Albert Ranguer, que és de França i treballa habitualment amb l'agència France Press i la productora Telmondis i que està considerat com un dels objectius de, de circ doncs, més importants que hi ha en el món. Els els toca doncs, uh, fer i donar els premis de, oficials, de la crítica i de la imatge, i com sabeu, uh, no només s'acaben aquí els premis, sinó que n'hi ha d'altres, com per exemple el que us comentava del Premi del Públic, tots els espectadors, quan entrin a la Carpa Espectacle, tindran una butlleta de vot per a poder escollir quin ha estat el seu premi preferit. El Festival de Cirque és espectacle i és competició, però també és ciutat i és activitats paral·leles. Aquest any Circus Arts Foundation assumeix el compromís d'oferir a la ciutat de manera totalment gratuïta, amb entrada lliure, fins a 20 activitats paral·leles als espectacles. Aquestes activitats es reagrupen en diverses famílies, són de diferents tipus, com poden ser conferències, i de fet la nostra alcaldessa ja us parlava d'una, que varen viure la setmana passada d'exposicions Llibres, Circus Arts Foundation, promou la investigació al llarg de tot l'any, som un centre de recerca, en la història del circ és el nostre terreny on ens sentim més còmodes i aleshores aprofitem la paradó que és el món del festival, no només per presentar artistes inèdits, sinó també per donar llum a investigacions que o bé neixen de Circus Arts Foundation o que Circus Arts Foundation promou o edita d'altres investigadors exteriors. Uh, la Fira de Col·leccionisme, que ja és un clàssic dins el festival, on col·leccionistes de material i documentació de circ s'apleguen doncs, de tot el món. El concurs de Parador, que aquest any arriba doncs, amb més força que mai. Les bases es publicaran aquesta setmana, que fem en coordinació amb Comerç Figueres. I com el concurs de Parador és un exemple claríssim de benentesa i treball coordinat entre el promotor del festival i la ciutat i les seves entitats per tant, que en són un clar doncs, representant i un important agent cultural doncs hi ha altres activitats com l'exposició i conferència doncs, que varen fer el, la seu dels Amics del Castell jo també estava implicat al Casino Manestral o altres que ireu veient en què molts d'aquests agents culturals de la ciutat hi tenen un protagonisme claríssim i sense el seu ajut doncs, seria difícil que tiréssim endavant doncs, aquestes activitats paral·leles que ara doncs, voldria repassar-vos almenys les més importants uh, la setmana passada vàrem viure aquesta conferència sobre la projecció inter internacional i que també feia apunt sobre el retorn econòmic del festival heu de pensar, avui us convidaria si volguéssiu a fer l'exercici de trucar algun hotel i uh, a veure per exemple quina és la seva taxa d'ocupació uh, un mes vista del festival sobre els dies d'actuació i crec que podríeu quedar, quedaríem tots molt, molt sorpresos en positiu. Uh, viurem una conferència que des del primer any volíem uh, promoure, que és la conferència de Dalí i el circ uh, que pronunciarà qui va ser comissari de l'any Dalí, en Josep Pleyar, uh, periodista a la Vanguardia, i a qui vam encarregar nosaltres pel programa demà del primer any un article que resseguia les vinculacions doncs, del jove Dalí amb una de les seves passions claríssimes que uh, va tenir al llarg de tota la seva vida, que era el circ. En Josep Lallà ha volgut que aquest article doncs, prengués forma de conferència i gràcies doncs, a l'ajuda de la Fundació Galadalí i molt especialment als amics dels museus Dalí, doncs aquesta conferència tindrà finalment lloc el dijous 13 de febrer sota la cúpula del Museu Dalí, un espai molt interessant perquè si en aquestes ciutats parlem de cúpules, jo en conec dues, una la del Dalí i l'altra que és la del festival de circ podríem dir que som ciutats de cúpula el... finalment farem una altra conferència i és que sovint parlem de Circus Art Foundation de les seves col·leccions però aquestes col·leccions eh, fins avui eh, jo dic eh, d'una manera visible s'ofegen, s'ofegan en el sentit de que són arxius que es van crear fa més de 20 anys, que cada dia doncs, hi ha noves adquisicions a través de subhastes, de compres, d'intercanvis, de donacions, que cada dia, doncs, cada mes, tenim visites d'investigadors doncs, d'arreu del món, però no han rescindit a la llum pública. Aleshores, volem presentar un eh, mínim percentatge, no arriba ni, a, ni, ni per descomptat a l'1%, d'algunes de les peces més significatives que tenim. Ho farem a través de vitrines que es col·locaran a la galeria al claustre i el tret de sortida d'aquesta mini-pinzellada doncs és eh, una conferència que en aquesta sí, visualment i a través de projecció, s'ensenyaran varis doncs, centenars a través de projecció de les peces més significatives que té aquest arxiu, que no només és el més important de la península, sinó uns dels més importants ara ja de tota Europa. A banda de les conferències, ja us he fet eh, alguna punt d'exposició, com el de les peces de Circus Arts Foundation, hem volgut el festival ha estat un revulsiu cultural i creatiu per tota la ciutat. Això ho hem vist d'una manera molt clara en alguns fotògrafs importants d'aquí la zona. La Conxi Molons ja ens va presentar la seva obra l'any passat i aquest any doncs vol tornar-ho a fer i per això també continua rebent el nostre recolzament i hi ha un nou fotògraf que va fer un treball important durant l'altre festival, eh, que és en Miquel Ribot, eh, que ha fet un treball creatiu eh, originalíssim i per aquest fet de ser creatiu i original hem considerat que l'espai més apropiat fos la Galeria Dolors Ventós i les seves obres doncs, cobriran els seus murs els dies del festival. Ja us, en, ja us en parlava, de la investigació i dels llibres, i aquest any, fem un, dins el Terrible salt mortal que era aquesta tercera edició, presentem fins a cinc llibres. Eh, dos que continuen en la col·lecció que vam començar l'any passat, de Fotocirco, a través de la qual doncs, es revelora i es posa en valor eh, grans eh, fotògrafs de la història del circ espanyol, i com són Josep Vinyes, que era un historiador de circ a l'hora que fotògraf de Barcelona, i abans us parlava de l'Àlvaro Castellano Villar que formava part del jurat de la imatge i ell fou el fotògraf oficial de l'antic Cirprice eh, fins que es va doncs, a tirar al terra i eh, vaig tenir la sort ara fa uns anys, el 2011 de poder adquirir el conjunt del seu, dels seus negatius més de 30.000 negatius eh, que resumeixen doncs, a més de 40 anys de circ l'Estat espanyol i eh, la, aquest llibre doncs vol ser el primer a pedra en la difusió d'aquest enorme arxiu fotogràfic que viu i, i descansa diem a la seu de la nostra fundació. I en Villar doncs hem tingut també el privilegi de que formi part del nostre jurat de la imatge. Els llibres de Fotocirco i el que de l'Arte de Circència en Cuba els editem nosaltres directament, és a dir que no només en fem la coordinació editorial sinó que també els financem, els paguem, els distribuïm, els comercialitzem. Eh, és una tasca, podríem dir, romàntica però que ens fa molt de goig poder fer. Però hi ha altres editors, com els casos dels dos llibres que veu a dalt, eh, l'Aventure Cartó, d'Etel a França que han decidit pel doncs, seu propi risc i el seu eh, propi treball d'editar llibres sobre el festival de circ considerant doncs, que és un festival prou atractiu i que els seus tiratges doncs, acabaran comprant-los eh, doncs, els lectors interessats en això el llibre de l'art i circense en Cuba és especialment important per nosaltres a Cuba fins avui no s'ha publicat mai un llibre sobre la història del circ d'aquell país nosaltres ja fa anys que anem al darrere Uh, fa tants i tants anys que en aquest lapsus de temps el seu autor, doncs, malauradament, ens ha deixat i uh, doncs, acompanyarà la presentació del llibre, la seva vídua, i és una peça important, una pedra que col·loquem en la muralla de la història del Cir mundial perquè és un primer estadi uh, a la investigació de les arts del circ a Cuba molt important. Hi ha altres activitats, però bueno, que trobareu doncs, en el web i per no estendre'n més, doncs, podeu igualment preguntar-nos o, preguntar -nos, o a, través, a nosaltres directament ara o a través de la Nora Ferrer o del Jordi Arrans, que vull dir que sabeu que són els vostres interlocutors directes amb tots els temes de comunicació amb el festival. No sé si teniu alguna pregunta. A veure, no, no, no ho sabem perquè no, no ho hem preguntat directament. Nosaltres sabem que hi ha hi ha moltíssims programadors, directors, gens del sector, el cap de setmana passat hem estat al festival de Ciri de Monte Carlo, eh, centenars de persones ens deien que venien a Figueres i aleshores diguem, dins la conversa els introduïm la pregunta de quin hotel estaria. Així, sí, com que no val de cosa, per fer una petita prospecció sobre el terreny. Aleshores, eh, sabem que hi ha hotels que només d'aquelles persones que ens han dit directament han de tenir ocupacions veritablement altíssimes. Eh. Els artistes, eh, el cirque es comença a muntar la infraestructura a principis de mes, és un muntatge especialment faraònic aquest any, perquè avui hem donat molts més metres quadrats als espais de recepció de grups, als espais de recepció de vips i patrocinadors, i sobretot també a l'espai eh, de restaurant. Hi ha funcions que acaben passada a la mitjanit i és complicat, a trobar un punt de restauració de la nostra ciutat a aquella hora, aleshores nosaltres hem de vetllar pel confort de l'espectador i sobretot aquell que té més dificultats ens moure'ns per la ciutat que és el que ens ve de fora aleshores volíem oferir un millor servei en aquest aspecte l'artista arribarà, el primer artista que arriba a l'aeroport de Barcelona ho fa el dia 13 i entre el 13, 14 i 15 si res ho torça el gruix, eh, el 95% dels artistes del festival hauran d'haver arribat a excepció de dues companyies que ens arribaran tard ens arriben el dia 18 doncs, eh, per bueno, diferents qüestions logístiques de, de vols i així però vull dir entre el 13, 14 i 15 diguem, el, la família d'artistes ja estarà aquí, que és la que completa la nostra família del festival on a banda d'aquests eh, 75 artistes amb els seus acompanyants doncs, superarem els dos, les 200 persones partiran tirar de manera directa aquest festival i que ja comencen a arribar doncs, a la que comença el muntatge de la carpa. Hi ha una voluntat, per exemple, clara, l'organització i la producció del festival aquest any, que sempre en la mesura del possible, eh, quan demanem oferta, sempre hi hagi una empresa que si ens ofereix els mateixos serveis, sigui de la ciutat o de la comarca, i en aquest sentit, doncs, per exemple, hi ha proveïdors eh, que tot que teníem una bona relació i ens funcionaven, doncs hem canviat aquest any perquè acabin sent proveïdors doncs, més propers i de territori. Fres més. Molt bé, doncs gràcies.